minimuma tendërvardhjes së radës derbë anas ia ja pra, alson dhe po filloi emocionin në problemet më aktuale të ymi së bashku, po në kuadrin të këtij emocioni dozjëlog tema e titulluar Mohamed Al-Salam, tash president i Nemeton, qoftë pra do si pra, të as bërsej hoja e Yor proprijet yu O Jacobu Fendjasi fik në fshat Tufçan. Pra sa të them situal më sa fie pasi që edhe një kotë gjatë më ishte më sa fie para mikrofonit aty këtu. Shkosem se tema është shëlluar dhe ka siç ka fritet më atë tani jemi edhe në ja ju moatë lindja se më në Allahu selam, pra vjen rëndë shumë dashin këkim mikrofon çdo ju korëm gjithë këtu festë. Mirë se erëtojmë në studio. Përpara selamule alaihu wa rahmatuh wabarakatuh. Wa billahi innash-shaiku urjina bismillahir rahmanir rahim. Ka'an fadlullah alayka adhiman. E përshëndesim fjalën e Allahut dhe ndërrojmë gjithë dëgjuesit tonë në gjithë atëse që vjen të arrijë pranë të këtij festë. E dëshirojmë që një katë pa kohë të era. Në të ditë atë mërëjë të festinëve të mërëjë anë e këndë dhëtës që muslimanë të dojnë në linje me linje e zëtë rjetë ndërrua Muhammed Nistafasar e S.A. dhe shërëm që gjithë dhësë dhëllu që të jenë përëndë Pa diës mirë, natën e gatshme, inshallah. Para se të fillojmë të ashtu, duket se kemi një ndërgjegjë të padjesh, se një ndërgjegje është kontaktive, mund të inkuadrojmë në telefonin tënd ku do të sadhë shtatë djalë që mund të paraqesim plusë dillo me tema, veçanërisht pyetje që kanë bërë jashtë temas, dish, por kuptohet për çështën e Islamit. Nëse jeteqëm temat që bëjnë me ashtu, Muhammedu al-Islam dhe Suneti, të kisha as prezant në mesën tonë. Librot e Bismillahirrahmanirrahim. فالحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين مش دور اسكورو لهوت ا تشيلن فليتن و ديسكوتوين ليدهم سنتين محمد بن صفى صلى الله عليه وسلم جسست مفاهيم السنه استهار پر مونه فيرا السنه للمجتمعات المتشابهه اشديت نرنستا ثا ايو تشي مسلمانات افالين نجاميه زي اشتا جميرز بري لرموزي ني بيته رموزي داشفارز qëtëra është vajib, e qëtëra është sunnet. Ndështë të në shumë në rastëve mendojnë se kërë të thonë e të fjallë a sunnet, sunnet është për qëllim ajo që e falin muslimanët e dhe nuk është parë. është realitet se ajo që i muslimanët prej në mozëve e falin dhe dhe nuk është parë, është sunnet e dhe të sunnë lajt, a.s. me ndam në disa pjesë. Mirë po, ne këtë në këtë nivellin e, e sa e din dhe gjemotit i kështu i, i, i, i ndonët. Fjalla sunnet i Muhammed e s.a.f. i përfshim të tri gjonë e kërjesore. Dabë në tri pjesë kërjesore. Sunneti i rëfru në lajt e s.a.f. me fjallë. Sunneti ati me dhepër ose sunneti ati për shemblë me heshti. Ashidabë në të tri pjesë shumë të më laja të zinët e përfshim jetën e ti edhe i përfshim jetën e ti çdo njeriut i cili ka dëshirë voluntarisht të jetë antar i ummetit aty i të cilë dëshirojnë që çdo vepër ta ta fillon e ta kongrudon fund me hijen, në hijen e sunetit e Muhamedit Mustafa sallallahu al alajhi wa sallam. Qofja në sunet aq shumë më gjerë se sa ajo dihet ose aq çarkullon me kuptimet e veta mesin e popullit. Çka do të thotë në sunnet? Realia, sunnet, sunnet befun, do të thotë atë që praktikoi Muhamedit Mustafa sallallahu alajhi wa sallam me me fizikisht atë që praktikoj me me zejër në fushën e zbatimit të dhënave nga ndalimet ashtu me Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem punë. Sunnet mfyan ashtaqe Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem folën për dorat uh, që është e evidentuar edhe është uh, evidentuar çdo fjalë e dalur nga goja e ati prej fillimit e deri në mbarim as një kohë kamë të qenë edhe kjo është sunneti i Rasullalli A.S. me fjallin cili përfshin në vete cdo fjall të cilin e kemi të lejuar me thon edhe cdo fjall të cilin e kemi të deluar me thon dhe, përfshin në vete sunnetin me fjall sunnet me heshtje në dohtë të një gjo edhe të para Rasullalli A.S. ose u lajmëroke ajse ka ndonës diqka në mes edhe ajë para të punë që u lajmëron të heshte përshin, të tërkis, edhe kjo është sunnet kjo tri pjezë sunneti i Rasull bullshin son gjestjera për shemb buzqeshja e ati i ka qenë pas përdevës sunnet do të thotë në do të, kur kur të na vjen rasti me qesh duhet të qesh jo pa kontroll por sipas sunnetit ati, e atit ai buzqeshet për shemb edhe muslimani nuk qeshet por muslimani buzqeshet nëse don që ai e qeshja e, e, e, e ati e të qeshurit ati, e atit jetë në kohën e besnikët Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjumë hadis si menira si ka sledai si plinda ashtu në prometin e tij mës, për shembull, ka rreth 10 dollarë. Ju them, juçi ti ka bën kur ka ramat let, janë sommetion, të cilë në dohta praktikon nëse ke së në më dëshirë të xhumi jon, të jetë në sipasë ato sommetë ka transformuar kërcat. Për shembull, në mundë të njëri, në blerësi lan karti për shembull, edhe mua i bruajse, edhe musliman të ska, xhumi xhuma, të xhumi xhuma, ama mësi zana xhumi. Xhumi as jumi për mos e zë jo juaj, dom kur laxi i themira veqë dikshjavë për ti derisa zgjohesh nuk shkruaj. Nuk shkruaj laxi parave jashtë let, ama jo para se të bish me fletë flisht, ka për gazhë për arsye të salva, çish çish që të shkryo, para duhet jetë rregulluar. Ushimi të ushir, për shemb. Ushimi, kavon, kul bi yaminik. Ka fami Allah. Ba bismillahirrahmani rrahim. Ba kul bi yaminik, hamadillahi o kulbimma e lik, dhe nha paravete. Tri gjona, të rraset, tri gjona qish në fillimin e ushtimin, përshemë në fillimin e të dëmjëranur, të thonë. Ajo zgati dorën, njët e prezenteve zgati dorën ma fërë, fa, qëmë Allah, fa thuj bismillah i rahmanillahim, kulbi e minik, ha me të djahtëm, po inë sh shëjtani, kulbi shimali, dreqë i djaalli ha me të shmajtëm, me të majtëm, ajo ha me të majtëm, Falë doje apo fa paravet do të qullet ditash para. Mesojun ton Bismillahirrahmanirrahim. E kam deshija që ne kemohet të përgjonu le ton ti sipas sunetit me pasfa sallatë shëdit me papra ndodë defa Bismillahirrahmanirrahim, dodë hollë gjë. Do të do me ton paravet. Do të më filu paravet, jo para ti çetë diu ku kund vendi e mamir në sopër, jo ku të përgjenti e mamir, jo at mishin që ka haj për paravet, të përgjenti. Ha Ull mi mma e li këhaqara me të, dhe thënë, sunnet, sunnet i Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, dhe thëtë jetë ati komplet, të folurit, të nejtër, të fleturit, të këllumit, të rrushimit tij, ultimit tij, si ka e të e në konë, të ullurit, si ka nejt ullë, vejsh në ati ati, është gjithë është qka senët edhe është e lidhën me të gjithë qka e kërë në nisët me të të përshu në di nuk sendu së ku më gjame copull wa s увер islam ash ë veç hai thanhë qaveshe li hashi alaihi sarmati alaihi suslatuull Me qafon qafon ulë titu l-Qur'ana wa mislehu bub aghun au taghon Qur'anickrini prej Allahu zholog 6-12 edhi njare si assi ajhi du mukon Qur'ani edhi njare si ajhi sa asqere qlarını ima aqe shë regulluës i gjitha vendave edhe i gjitha kohëve regulluës i s-system regunurës i gjithë në kohëve, edhe i gjithë avendëve, i gjithë popërve, i gjithë gjuhëve, i gjithë këndëve, i gjithë njerëzëve dhe njëndihës dherë i vitin e gjikimit. Sdo gjohë regunurë, dhe aqë bukur, edhe aqë përshisë ta që e pa mundur është që njerë i të njërë i të njërën përshemë po në sëmë për telefonit, apo të njërën gjithë në gëvëm, apo në gjamë njërën sëve se, ja, unë këtë probleme kam të sa koranaima nisi soi ka thon uti kuran e ktu ne jot muore ne libër me qalon allahulle dhe jeralu për njerzit ro mëslehu mehu e verse natë e dha një arti çka sunetin domethon suneti prap është një fush aqëmo as një fush aqë e gjerë për veprim a është rregulluar bukur me krahasim me kuranikrim ka thon ka kalon do te kuranikrim e tani jo si ai be me sa sunetin taku djetë garanait as djetë i padrejtë as djetë i dheçë më jë Po mirë se e përket uh, se nënësi traditave, sa so, sugjo tash nga dietat ndryshime të prakshtueshme. A kras me Kur'anin e Kërim në të, të Krasbë, Kerimin, uh, në gjitha shkollat fetare, lëndët që studiohen, tash po shëmojmë lënda to stu, çfarë lëndët, disa janë ato lëndë për çka këto, për shembull, Kur'ani, një shkencë e tij. Kur'ani, dashkëngëtat, timir el meta, ka shkencë uh, shumë shkencë të timirën Interda që të ofroj, interda prini më përsa afërmi i komentit më ajet. Po shëgo tani do lemot, kush do, ai që ka dëshirën me komentoni ai ajet Kur'anit, duhet të i ditë me studioj tash në skencë. Staku, tash më do të dalësh në skencë, duhet të studioj për ta ditë një një ajet çdo. Me ofruan më tani ta merrë ato serials staku, sama aṣab ma, sa ma përsa afërmi, fjalnë Allahu të më lejuarë në mësh. قال منقول الله جل وعلا اا آه... قراني ولا شكهت تيمير المتا لا انتي تشم صوت القمر ري سنه فاطمه بنت ابي حديثي ولا شكهت تيمير المتا دكتور جس جس نور كبار جس نور كراس قران كريم الف وش عرفت القران وعلومه الحديث وعلومه قراني ولا شكهت تيمير المتا تيمته في تعاليم بريطي hadith rreshtate dinë mbi hadithet do të korani dhe, dhe, dhe kor sunneti janë digjona të cilët nëpër shkollat e franceze ose bashku edhe ai muslimani i cili para mëndon se se mund të ushtej me koranin e Kërim pa që i ndihmuar me sunetin e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam janë disa trupa tash nëpër borçat u lutën na zdojm hadith në akemin ja e koranit e Kërimin qof fi Allahe azza wa jalla hukm fi Allahe Allah kush thua ku kush ku, ku aspjim, ta, kush shpjegoa ata kush e zgjaron ata kush e zborsai ata unë do të di atë çfarë, çka do të thonë Boroni pa hadith. Po pse? Allahu te Jalaluhu ka thënë Kur'an-i Kerim: "Aqimus sala, fanal musa." Ska moshtun në botë që mundet nëpërmjet Kur'an-i Kerimit të më shpjegoj se sa sa recjakë ka dreka në Kur'an. Ska. Nuk ka. Nuk ka sepun Kur'an. Sa recjakë ka sa bari Kur'an? Nuk ka sepun. Në Kur'an nuk ka sa recjakë ka vitri. Kur'an nuk ka si falë zotë që di. Kur'an nuk ka si falë Në merr tarvisë së samozi jeni ose samozi darabet, këto këto, këto janë në sunetën e Rasullullahit (ﷺ). Do të thonë, mase spiegusi në Kur'anin e Kërymit, çka sunetë vetëm me të vetëm sugë jam tash, spiegusi m'allahun, spiegusi absolut i Kur'anit të Kërymit, me fjalë, me edhe me veprë. Me fjalë edhe me veprë. Kjo brasë nati anë shpuf shuf shufë jot, eh për konkluzion shumë shkurt këto kanë se nuk mund të paramëndohë jeta kuranore për spiritasë në lejtin e Muhammed Mustafa Asanullarë. Kemi si duke të gjusë, për pasë të komunikër me të gjusësin më vëllëta, do të Insham. lizën e sënëhet nësa praktikër, pasë të qështë për për që a di në në kështërshështje. Ja, pra, kemi të gjusën e parë, alo këjnë në parëqë? Alo, në nëni? Nëse do të sapëngesë këtë teknikë do të ju vëtojmë për një çast. A jeni ku shabacid? Selam aleikum. Selam aleikum, selam alellah. Kamosi pakë zërin për shkak se nuk dëgjoj. Po paraqitet staticë Ramoni. Madina Ramoni i ngjeni? Jua falënderoj. Do të falide, faleminderit për këtë kadrin, ju falëndesim. Po sa i ngoni edhe kisha pas të shihë ta pushojmë një like për me selam aleikum. Ja tashuprajojë ju përshëndet. Aleikum salaumu a rahmetullahi wa barakatuh. Unë kërkoj të shohë gjithëmit, sikur anëtar i këtij festë në shtoret, jemi të marrë te Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. Po ne i bashkëdit një takim, kur është këtë bashkë me ju dhe nëse dim pranuarim gjithë dhe ju gjithashtu. Keni të para shtoni pyetje sonte apo jo? Okej. Po, jo. Okej, ja për më të rësona lindi Muhamedi alaihi salam. E ndjer. Më të rësona lindi Muhamedi. Më të rësona lindi Muhamedi Yashin. Po. A keni diçka të tjerë të shtoni? Jo, një peshë. Në këndimin. Po, kërkesë për buxhet vit. Unë gjithashtu pemiris së Muhamedit të Tekporeish. Mund të dini? I Muhamedit, pemiris së Muhamedit. Dini pemiris së Muhamedit atë? Tekporeish. Tekporeish. Po. Po, Fadile, nëse është e mundur, të shtojë një çfarë të tjetër atë, ju po shoh. Selam alejkum. Studio, selam alejkum. Ja, për të dëguar ju se çfarë diskutojmë se arkë të kërkesë për buxhet gjithasaj të sot, pra, që ja patishet doim me trasana të natyrëlim minimalë, ndërsa. Në që fara e thana për lindjë i mërja e sëlam? Për të qështjene e lindjës së të rritë të ndëruar Mohamed Mustafa sallallahu alaihe sallam uh, Kanë thonu lë mëtë Ka libra qkruara Ka literaturë të fa fund For në pikat shkurta Mënë të thonët se A i ka lindjë në Mekke Në periodën Më të vështirë të botës edhe sistemit E të, uh, të jetesës Arabëve në atë kohë një përgjësia një nivellin populor të aset populatës të asaj kohë kurësë e në familje mëna enda dihet, ma me da reshër të sërëm kalin për një nona i cila kështë e jemi në amene për i babes Abdullah i sërë i për të të dekur që ishë mërtëja së dhisa ditë që ishën 24-ësha edhe Rasullullahi sërë të sërëm kalin gjëtim nona i vëdes kur i ban qashmet i e kështë jetim për të të të të të të të të të të t al 25 para sa din buzënvec. Era ma vol, ma vol, ma vol deri sa ni vete gjithasem para i zhëratit detave Haja i tisërisht kujdestari më më kush i se prej të dhir. Me jo sension estimar. Po kjo ishte volë numëresat të sistemit, ishte alse të pasur një bure që moi ishte para nat, pa minimi pritës ai to topa do të ajindi për milionat Në kënë e kohën, në kohën më të bëstijet të ekonomijës në sajtë kohë, gratë ashe ditën që nëse janë të varfra, duhet një gjënë të ditë se qumë shtijat tjera është pak. E, arabët në kishin një ribun, nëse gluja ka pak të omen, ose është evidente shkumja të mile me thitë malsi, do praktikon derbu te rrobe ne horo sulaj rat sasa kanin tako kafir te norm xhimiliones tin ajo sulaj pa pas nikova shkon me thjes malfis te nje grua qe na cte halime per fizikat dhe sapo i kaloi diteteptara te jetes vet nga te familje valsi te familje pastra da i rin le pastra ne ujna te pastra ne mentalite te pastrat malfisjes ne prendin e pastrat te njerve me malfisjes te cilon nuk di më du ku prap nuk di më çfarë fjalë e cila ka prapavimës e e kanë fjalë e i kanë fjalë të drejtë ai dhe i kanë fjalë të kthjerta qëllimet i kanë kthjerta në atje ku fillon kthjellt atje filloi rasulullah sallallahu alaihi wasallam në dinëti atje ku fillon kthjellt kurse në qytet nuk ka nevojë më mbrojt kur fush do të thonë ja ja ato sa vapet ajo që është qyteti i moder i qytetit jo në qytet luajn gjithëa lulët e mira e qytet duan gjithëa lulët e ditë Kjo janë ato lojërat e mira që duhen qytetova dëloren të ditës. Lojërat e mira janë qytet, për shembull shkolla. A të rro, atje i përdosim, atje i përdorsim, atje nda diguria e lojësh shumë mirë. Mirë funksion qytet bashë tregut kurrë nuk. Neon ka shërbim një gjong, ti si Luka, për shembull, do të shërkalin, do të shërkalin i cili për shembull ka, nuk ka, do të shërben jetë për projekt të treni. Ço ti i parë vetë ti ben më të as ti ben hiç, kjo lojë më shumë bon qytet. Pra për me i ikë, për me fillu pastër, ishte një regullë për me vëllurëve, për me fillu pastër njëzit, i që është në këmi të malsi, e këtu nëse të dikushën këtë botë e ka fillu jetën e pastër, ka i mokin, të elbin, e mojen e pastëtijës, e ka fillu Moamele A.S. në malsinës gjinit e halimës për e fisisa. Këriste fjarët e fëmijës se i këndëruar malë, sot sa praktikohet bot e e, Shem, Shem, dhe, larnat, kuk, në botë e karalë? E po po kuptojnisni dhe 2000 dor të lëva p.sh. për kartonin ose drekën bartatore, ke bi biro një bi biro ndje bi biro 3 bi biro 5 6 26740 tani unë nuk e di po profesorë na ona ona sot nuk na merë hemen okay okay volka heq dorë saktë po ndajë shumë shumë shumë interesuar ti fëmijëm e lindin kapën për këtë për këtë pije të e përzgjundur, këtë pije ku ti je afksione, dhe më pas shkak janë bërë të, ona, të, të njëzit e, psihioat, të psikologës, të psikologës të mrej janë bë analiza dhe kanon në vjërstimet e veta se e, fmija i lagua për i gjinit nënës ashtë i lagua për i nënës, ashtë i lagua për i babes edhe rritët me një mentaliteti cili është me një mërje për i mërjeve i eget edhe në masit rritët ashtë shumë i dobet në bespektit nënës në, në dobet një velli atë një ashtë shumë i ullët për shkak se a i nuk e ka thyr në nënëm, dërët fëtë mërsit, jetë që je, të tash më të qumështit të ashtë të ashtë nërsen, që ushë të një apunë borë, përshemë, po mërsit e nënës nuk e ka thyr, se më thmiu, më thyr, jenë e qumështit nënës, i thyr mërsita asoj, i thyr mërsit e nënës, a i thyr nga buëtsia e zëmërës asoj. Edhe faktikisht manifesto pjesëria e ati prejka karrierë, jetë e ka nomë merade. Dhe atë nga kjo kanë qenë njerëzit e ditur se nga kjo rreth ai i cili kur lagur prej nonës Çar an Bull, po shem, Çan prodhonë në ratë an Bull. Dhe kjo rreth un premën kameta fai shoh. Allahu Kurani Karim ka thon: "Wel-walidati yurdian auladuhunna hawlayn kamilain liman arada an yutimma ar-radaa". Allahu subhanahu wa ta'ala Kurani Karim si thon fjalësh që ka qenë në atë vend ku ashtojmë Kur'anin e Krimës më rekomandoi për një vete, as kom nënfimë muko kush. Ai ka thonë nana, you have been grief meve nëse të katër muri. Sënzë të katër muri. Sënzë të katër muri. Jo më nidete në ti fotografia, jo më nidet edhi në li zot, nëse apo shem do do do do. Për ndonjë natë tave i fill gjithë amërsit me çunftin e asaj po shem do Dinë pastaj për di vetë që ka t'i jështë e nonat dinë të me ndonë për ata përshemblë në krasim qëtu me 24 mujtë nërja ka 5 vetë përshemblë në e vojnë 100 vetë një jetë edhe 100 vetë jetën me nërën edhe kure kojë nërën e gjallë edhe kure i të desë nërën ati i pasë që mundët mundët një nërën të 24 mujtë a edhe me bejtë nje pa dot jesëm në pritër të ne këtij kur e kafis nga anxhinën e Norrës në pjesën e këtij kastë të këtij ose ai Iljovs me siguri do të masë ndëgjat për këto raste. Ëh, ëh, lart privat i kakerel. Nuk e humbi në rend, nuk tam ko pimë to, nuk fam shalimën në çnimën po e mirë, kjo është realitet. Të janë njekët të madhë bashkëqëndor që thonë na taksein që ta djehëm. Njëkët bashkëqëndor më të madh bëshillojnë me, me بنتي لهشمه شنب نواه شي تاك فين نونا كي داك كييوبن طون نيرات سمير ثاني شوماشا بيديت من الميسه شكنتوره سو اطيغش ليدو مي ناه ما تريتت ديسول دي 6 مي كن باش كولور تملاي كشيلو نزي فنونا تياب ميلو بنهيت الله القرانه للوالدات يرضعن اولادهم لحولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع نونا دي يافن جيف ميب مثيل نستكات نمي نسدوا المشان ديال فينونافا Relativën e onave që thithim e fëmijës ja kanë dhota botë, ja kanë plotsua botë. Na është se e puis pozicja është e mjaft e jashtë dhe a e kuptuat të dëgjuesit, kurse rfyci ana vë din e por asaj dëgjuesi është për çadit për ndikimin e furnizuesve, mënyra se jam tek korësh. Ëh, ne ngarim të më ngarim tok me beramin e balon të atin tok Ali seratu selam, me valë të imperadin e dorë të balon so, të ti para e harbun dashment tok Ali al seratu selam, ai ishte i vështirë në numërë një a ju rritë të për një ditë sa rritë të një fminimus dhe të sot dhe të me këta sëpari herë a i thisi mendë të njerëzve edhe i tërheqë i tërheq sënjë të njerëzve që qërënë se si të përdojnë të shka e mërë për një ditë o rrëtte, rritë t t tësht, e zbëllantë, e zbëllantë një, të së rritë një fmin tjerë një mësë dhe të sotë e sotë zbelote e sotë shumë shpejtë një n Rejështë, ishte ishte shumë i kanëshëm Fmi të nëndjefë të halinja E pritëshin herëp akad, I vishin shumë herëp Aka darë me lujtë ajo Edhe ato mo harëshin mështë me darë Dore të veta me i morë Harëshin me shku në shpi duke lujtë me ta Ishte shumë, shumë, shumë i kanëshëm Në lojda që i bandit Në lojda që i bandit ishte shumë i edukum Ishte shumë i edukum Nihërë ka ndonë përshë e mund Ato kërë Se fmi të arabë e ndonë me të Kur pëngasit edhe sot e pojnë këta. Kur pëngasit, du të bëjën gjithë më të të lurë fustonit të kujt, me njënë takë për për për që i kontë liruan për me nga. Ajë të gjithë i njërënshim, asjo. Ajë njëherën lejtë i fustonit e ti për me nga, me torë, të dujë po e me, Gjëbrillë a.s. ka atër qirënë, rejë kanës fustonit të, ka sanë pjës të sakon të i. Së le rëfustonit të q Përgatitja hershme, përgatitja çish në fillim, përgatitja para fillimit, përgatitja para lindjes. Ëh, se kur ti shploj nëse thallh kitave, kur ti shploj nëse qiell, pjerrë të turbullshme do të ardhtejohen me këta se edhe tillë herë kur kelujti kish pas shpluhjes e rëtoshë frutit. Po jo pjeska mendoj. Ti, pas këtak, s'kam menduar ti kimë me qend të. Ishte në, në kujdesin e Allahut Teala dhe Allahu Resulullah, ishte i dashur në mesën e familjeve ishte i shumë i edukum gjatë ushqimit për shemë, kërë ushqente, ishte shumë edukum. i edukum, ishte i aqë i turpë shëmë sa që kam thonë në historiu dhjetarët, kam thonë që aje nuk e zgatë të dohërët, aje nuk e zgatë të dohërët, që e të një hajshën a i salët, dhe risa, shper shëherë kanë dohë që ato, jam, jam ushtimin, ka banë, e kanë kry ushqimin, dhe risa Muhammed, a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s Erem e njeriut, se njeriut për erë, si të sëllë prej neve ka erën e vetë, mirë përë, së si të do përsh prej neve arën e qëtë e të rinjë. Be të vetën është një një mirë. Erem e njeriut e kishtë të miskë, ka pra, e prekë, është evidentu, se ka pra pre tu luit, vet, i qever, e prekë kë prej i thmive të lujt, qatë i thmije në shpije në vetë i vikë e qeverë e bukë. Se thmije prekën për lujtë mirë, prekën edhe që e sh at low al bark prosheh veda doktor dhe do prekant ulitator çajë er misk e bukurçi vinte muhamed mustafa sallallahu alaihi wasallam atni te prek te lut çajë er vinke fmijë te nena e barku sheh gumbradi e bashk atë pas katë nga familja e as gemina na kishin dëshire që menjëseherë të qonë me shoqërinë e bukurçi kishin në mesin e tij edhe më për këtë çka kur i ndon muhamedin fmijën e tij operacione i pa të cilënia banën djebelai ke xibrili edhe shoku i ti majnë gusht Mikaili, i abarën në obrazionin të Halimja, I, i kishtë të frimet të atë ko, atër di fminë që ishin të lujt, i kishtë të vëdazin të i tomlit, atër di fminë që ishin të lujt me ta shumë shpejt shku në rëjtë formu në familjë se shka për i ndonë shumë stativit. Se fminë të rëvojnë, këta ato kanë e, nivelli i pasëtërtiës i onës, pasëtërtiës shpirëtërore që të të Me qëndse vazhdon të mbarë. Me qëndse vazdon, rritet për shembull ajo që nuk përmbëhet, nuk ndohet atë ambient shpirtëror i pastër që kanë fëmijët, dëshojt që luajnë me ta. Me qëndse vazhdon ku triton njerëzit. Kjo do të ishte ajo që do andron dikush nëse a do, ki, ki do ki për, të dojo injerian. Kë kjo do të ishte ideale. Kë po si trita ti por mënda ndonë mësh, trita ti por e vendgo aty madi vietër. Këta vecjanë, al dosha, e vetja e mëngjesit shika fyj ndaj jetrit. Çfarë popullin tavollën e parë. Tavollën bashkë populli. Ashtu çaj të thjet e njëri i diat. Sekoje u arriti dikush. Nëse dikush thotë, "E unë kam bërë ball." Kemi të shir. Njerëngën që apo tas oh bisësi asaj. Afnis kanë mi borëngën, tatë ngatë me të von filmin çdo herë. Ndor filmin e pastat atave të ngjetit. Se kur ndodh Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem Shumë shumë shumë shpej kanë kan, kan, kan shku të nana vetë të pitonit edhe kanë tregu se Muhammedit për ndonë nga shpijet i shka. Aqë largë ka shku prunë, dëri 14 vite buhur mojë pjekur, ato mojë nuk i thaë Muhammed kërë kur shmekë. I thaën min. ah, uh. e minë. Këta tënë harru, me mënën. E qëtë asë në së njëfër e neve të shkujtët, që që kanë harruenë, që kanë harruenë, që kanë harruenë, që kanë harruenë, që kanë harruenë, që kanë har يو بطهارو اي نجي اطفالنا ابيها ويا فيلي سي ديستمي دون دستيك دي دي بسنيك براتن بسنيك برتي نورجتا هونت بسنيك استيجيريا مندي مو برك اسك يو هارو اياه لمحمد او متى وثالث وامين وصفي كنت دي ارض امين شنو بس الارض امين الارض ابن بسنيك ابحث بركاتها من داسيريا في الاسلام e ati i ndikote në mesin e shumëve, në mesin e shumëve. Edhe ishte aqë i dashur, ishte aqë i dashur i për mos, diri atë ditë, kër Allah dhe në gjerë rrëdështi, që ti tregojnë se ti sija i mo, dhe i tashë, ti, tash, ti dhe tjeshe i dërguat, edhe ti do të urmësh edhe dhe të ndagësh prej thotë. So. Prej so, thotë dhe të urmësh edhe dhe të ndagësh, ishte aji majtë a dashur i në mesin e njerëve, përshka këse, jo gjithë njerëz jo gjithnjëherë zot ka dëshirë, ta gjithë ta ndëgjojnë të vërtetën. Era kur radhitë njerëz që nuk kanë dëshirë dëshir dëshir, mendëj të vërtetën, era ato që kanë dëshirë, as përmend votnor se mundot prejative më të afërmit mendon ai që se do. Njori prejative më të afërm me tatit sipas adat vërtetën mendon ai që se do as përmend votnor. Ashëmrat si, po shemb Nohi alayhis salam, pejgamberi Allahu subhanahu wa taala i qurmja, ndaftën tjetër. Ja, çeskam gjë gjë bot ku kusht do të bazojë për shembull e filan njeriu ka qenë shumë i mirë pa ai gjalë dĩj besa pa të mirë mëzo mëzo më tavil që gjalë është tetveti ti gjalë ka lanë vetë që ajo vetë vetë që ka virë vetë ja a shumë ka shumë mendel medi a shumë qop vetë në të Allahu ka thonë ai do të gjen në rrugë kujt ka më shumë rrugë se Allahu ka më shumë rrugë do të daut babele ku zonë rrugë ka më shumë rrugë pra. nohi pejgamber rruja dhe jo lëzimori luti pejgamberi sallallahu alaihi dhe rruja فرعون كفان أولى الزلد قروا المسلمون عسيا كنت تعب كنت تعب إن صورة تحريم كي انطاس برسولة ضرب الله مثلا الذين كفروا مرأة النوع ومرأة الول كانتا تحت عبدين من البادنا الصالحين تخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله الشيء وكيل الخلان موارا مع الداخلين وضرب الله مثلا الذين أبنوا مرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيدا بالجنة ونجيني من ترعام وعمليه ونجيني من القبن خالمين يعني فرمين فرد vetë gamar joni joni jo, jo musliman ibrahimi ali zrati vetë gamar baba putalzi marrën te puta por jo vetë. E ktuash ke bu. Pra kush mund të vazhdojë kush ne orientohet edhe mundohet më ti ai vetë thotë thërë vetë kur duot ti bëva vetë. O ndot nga ta orientoj vetë nëpërmjet lutjeve të Allahut apo për menduesi që kanë ngapërmjet fojës sikron nëpërmjet plaqut sikron mos dalon atë mëse po ndriçon. Se e ke marrë në vla? Se hërët një ozë vëla 7 gjehënëmehin, 7 gjehënëme dhe poshti i ta. Se je vetëhur 8 gjehënëme vetëhi vëmë, nëse nuk e në kujdesit për vetëni. Ra shkak, kur ka arë, kur anikërimi e kanë gjashuru edhe e kanë atët të benshurit, e kanë përkra, kurse atët qërët të cilët nuk e, jo letë njerëzit të vërtetën e pranojnë. Kja është argument të me e forë, jo letë të gjithë të vërtetën e pranojnë. الله جل جلاله يقول لنا في ان شاء الله كميديو سبورت مسيو في اشارات الباجيرا بس بس على سيموليكو بس دوقه ذيك اللي الباجيرا قالوا له ني توا له كوشه باجيرا قالوا له ماما من ماما وانا ني كوشه باجيرا دوقه تصغينا تقنيكي الو الو تو يني لي لي تو اونوني تو اونوني يني لي لي ان التلفونيك مي اميسيونين kemi tak probleme por shpeshëse këto situacione evitohen nga operatorët. Alo, kush aparecet? Desha pushim, ti po rëndos me to hojë vendimola e kuptim. Po, do të hojë mësh i kuptoj. Shëndojë, edhe në gjithashtu ju falenderoj për kuadrimin e arkën dhe një pyetje për zonën. Ashtu do të tingëllë sa të rritë që pushësoni se prapë dëgjuesi intereson të huaj të marrë në linjë. Pse në las domë tij ç'të ç'kemë në studio? Dileu, atë i thjesht mi futbol deri tash. فالثمينة تيها با... تلتيتة تيها تيكيسو فيني ماشاهمو نيبارت شبرا يكتام نيبارك بباعك ان يكون ببعرابك صوت ايسا نيبارك باستر بلاي عصايش يصاع على ايسا شوم وبيتام باستر نيبارك فخلقت مبرأة من كل عيب فكأنك تدخلقت كما تشاء فى يكريوه برج دمون جيسة إلى قول ايبارت برج دمون جيسة E mënë po me përfëdoj, vangën tha, je kreju, sikur me o pas kreju, që shkepoat dëshirëve. A e takështu, kishtë e mënë mërënësës. Në qëtër poetë, përëtë vetëm gjimë zëlargu, përëm së me doënësë, në të stitës, në të vërëshanë, tha, urli delhuda, uelke i ne të dhja u. tha, lindi, u dhëzuësi, qka ka në hapsin, u zëbritë E kush është kundër dritës prap. Kush që do ndritet? Vetma ai që nuk ka si, vetëm ai që nuk ka sinxëdëndësaqe publik. Pra ato që nuk e doin, edhe ata që nuk i shkojnë mas, ata që janë jashtë të sumetit të sumetit, ata i nuk e doin ata janë jashtë jashtë dritës. Po ja këtu një situar shumë radhë me selam, më turse. Ja si do gjet kemi mesazhe në telefonat. Ale kush e paçi? Alo. Selam aleikum. Hvala onë në randini zani? Aro Halo në <conosivite>? randini, sí, kush abadi ki? Hvala H asa tukër prato e chesa, në abaj gjë në mei shalhen të në stodion H asa tukër kejm nëstori, eht t'i ngei shtбы yse, push 55 east dhote evit t' recognize Alë, kush abadi it? Shут! Shuk shuk shuk shuk tvet 2 jod Kurza? A të një për gjerësa teknike, ne vazhdojnë me më pisejnë të në Surya, me Hoxhë Jakubë për një jasipin, u fërënë në mjafështë mërre se së lejnit mojnë së lejnë, përsa praktikot a i teknet sot, ku do në botë e kam vjallat të muslimanën që i njësë pa vërën e njësë. Unë jam një mëndimit si një hëllë për e në gjallarëve, për e ati i vërë njërzme që bodohën të qka me ju afru dhe fun tak për shkak se ne apo dim tak. ë sa dimash ju afrojmën. Praktikimi i sunetit dalle sa të sunet. Praktikimi, a fikini i sunet të bëni në gjithë botën ka janë muslimanë. Un mund ta them që për mosbesëni të pruar tash, pak mizera. Pak mizera. Çfarë çfarë bën? ë për me aplikur një sistem, du shme qeni dhe ashurua në ta. Qa do qërë? Përshemë. A ka mundësi, dikush me më thonë mu e ti, ke qenë a i në cili ka aplikur sistemin komunistë. Ska mundësi. Ce ska mundësi? Përshemë, unë si isha ndarë një. Nuk e dhe ashurë isha kur, aftë e arellë. Se ska pëqenë, ka qenë për mund gjoj e fëtoftë. Ka qenë gjoj e papra një nëshme, a që pëtë fëtoftë? sa që e përra nushtë. Bebëm tonë, përshembut, apo e vesh një këmisht barë prej akulli. Kështu e më tonë? Dimit. Ata me në menje se do tëmpo, a i shte përmullë me dëmajtë nështë se kjo këmisht akullë. Ishte edhe dëmajtë tëmë. E se të ashtë. Po rejtojët nga dalë nga dalë se njërëzit janë kanë thif idejë të sistemeve jashtasunetet alisatë të së rapë, të sistemeve qëra të ideologjive tjera edhe ju ka bodh is islami si një gjohë e ftoft a që ftoft sa që kan e kanë shpre fritin prej ti e dhe ato që ka e konsiderin vetën antart islamit ato që ka e konsiderin vetën antart islamit tutu pre islamit edhe suret të të tëti për shemë së i kështu njështu të tëri një problem kër në dohë mesin e popullar a kishë bo filoni problemin po e banaj do si së kam që të shërjohën të kja praskopullar që yes. ah, t'a prajë dhe orë, kimëse, shëriatë e islamë paskohëm është me prajë, edhe formoj nërëzit bindënë prej sajë fjallë shumë kaltë, prej sajë fjallë pa fije vitamini, spjegimit, formoj nërëzit bindënë se, a, apëshe, duhet në punumës në orë, ki rejdo se, ki ta prajë ki, ta prajë dhe orëmë, ki ta prajë komë, ta prajë qafëmë ki, a, që i do në kishë gabur, a, ti ta kishë në parë shëriatën që a japë një mishko pi, Kur -kun fejernis, doinen, janë kur fare domi me biskopisë antërdor. Kur kur, edhe ajo që unë përdor është interesant me pas një kohë për shembull dashja e njerëzit rri 3 deri ora 6 mëngjes, edhe t'i qegoj se ai fjala shkop i dorë fjala shkop i dorë janë 20 orë shpjegim, çaj po bësh ka për Mercurin Krim. Jo 20 orë, më pak ose shpjegim, i shpjegim detaj, vetëbis çka se shkopisht ai bëra dinjësh ka tabo doska. Do të thotë, ai fjala shkopën këra do më dalë shkop. Domethën shkolla, e kujie kundra pra. atë je shkopit, jekunra shkollës prap. Shkollë do më më të thon edukat. Kur jekundra atë shkopit, ndra jekundra ja sa ti të jesh i edukuar. Domethën ti mund të bësh me gjë të edukuar. Nuk dallo kush e rrug, diku shkodosen apo fal kush, çfarë do. Diku e spodon në rrug vi të mbyllën për shemb për një ditë rrugës, ai kaloi ka duhet, edhe ka duhet ta kalojë. Kto lutë do të thotë se, pas, ari ndon trapasince të së dy njerëzve. E ka vjalën po kraha prapao thon. Njërtit atë shumë e kanë brakti sunetin Rasullullahi Tërshërë të shumë. Janë, janë, janë, janë, janë, janë, janë, janë, janë një, janë, janë një, janë peper bilet, ju kanë rreja të rejë e elve, ju kanë rreja të rejë e elve, të më fallin, ideologjit e huja, s'ka në dhajtë me mendu për sunetin e aty e dhe me i bërk mund si pa sunetin Rasullahi Tërshërë. Dëmësë, më në në në në në në në në në në në në në në në n سندرسوا ذلك الصرف يدا بالرجولين اذا رغون بسندريات يثورن ن يدا ان له يعني سوري ولا بعسره ولا اوبعسره يمدرجوا ترتيبه يعني يذغور برنامجهم كانوا كسكيباني لكسره سفايزام عليه مس مس مس عندهم ما خير رسول الله بين امرين الا واختاره سرولا صار جن قالوا براسته جثمونكازجلت له illa an të thehet të ila an të thehet ohmaullahu ne sai di haram ra haram bashpi ja thare ka çen kangulës në kategorikta por suneti e rasullut sallallahu alajhi wasallam lakhtego praktikohet po edhe atë kur praktikohet është shumë e vështirë në disa raste po haset që po kritikohet ai që po e praktikon pak më jan po kritikon por shëgo në mesin e njerëzve të një ekje e shoku i miri akaojas ka është kamera në fytyrë se fundi so nuk me zalarme, se so neti po. e, ka shojë dalluar, sepse më duhet ta praktikoj këta po. Ë, e shoqërirë ka baldek për shemb. Çifti yat baldek. Fond baldek. Diskuton me me molë për çështën e popullas për nichet ara ku do ku. Ja ka më me këto. Diskartuë novela sa rregull. Le ambafen, po drejali. Pak kohën po duhet të çikihçi. Edhe kamera aty njerit, të ftas tallojë në aty me thjeshë shkan, për shembull jetë kumëndisë, jetë tërvishë, jetë je të fishë, jetë tre fishë, katër fishë... Eh, katastrofë, katastrofë. Në një vini e kavendoz, mikor, pre, ati, ka vendosë që tëhecë me mjekër, në të imanë, tëhecë me mjekër, a shtënë si që morën midi pre të nga meri ati, ka esë me mjekër. Dëmë e thonë, nësënënën, pre të nga meri të praktikërë. A i që se banë mjekërën përshemërën, a i që ruët, a i shka ka po, a i shka po një Kull gjoska, a shkarevoj nuk të të të kush më spjeku? Pra ta se shkaboni ki që e i gje me kërë Qa shkarevoj nuk e shkare ka në përra shkare ka në shkare ka në shkare Njënë e ka praktiku në në në Qetri nuk e ka praktiku në në Edhe që du mëronj qdo gjëmë Që du duhet mëronj se muslimër të menjë qdo gjëmë Njën e hezë me shalë Po shemën Kërë në në në në në në në në në në në në në në në në në nuk a zhvillu në kordinzat e islamet që gjdo gjohë kur ta praktikur e dikush ta kent njofshem se kjo e jolja kjo s'ka e huja po qa që shumë jemi lërgupi sunetit kur nga lajmërot me sin ton ajo që e praktikon sunetit nga bërë një janë gjithë një shka kinë thi i hujë që kash jemi lërgë të tash pra për shtirkë sunetit ka në marit në satisfa Po pra keme dhe një pyqe lidon e pokët pra sunetit ju përshë ndet abes mën shërifis dhe pyet se Mahometi përso si përpo si penjamerë si ishte aji si imam, si u dhe heqës i musimanëve si luftetarë, pra komandan fizionomia ti si ishte dhe si për dikues i fjale sa allahut gjeleshanu, sa u angazhua në një fjale cilët ishin të sitëti si penjamerë pra, sa është angazhua Fizionomia ti ashe pa përshkushme me gjithë se ulemot djetarët e historijës ti ka nëshkujtë për te pak me dhejse unë e tash nësë një parasmujme, një paracit të gjitha dhërëtitët e fizinomisë a fiksut, si është aje, po në pika shumë shkurta. Aje i kështë e fërë të zezëa, edhe i shte i barë shumë, me, në faqën, në gjatë në të të majtë pak i këqë. Jo i jo këqë, po, po në mozëa, kështë e këqë. Dhe të fërë, në fundin e bukurisë, i kështë e sitë e mdajë, dhe dhe, dhe në sinit e kështë e sënë të sh Ishte në vetë të latë të seza, i kishte gjoxin gjon, e gjonë, në metë në shënë barkë edhe në shpinë, ishte i drejtë. Këmë të në ishte pa fije barkënë, me gjithësën belkeshë se në disa priori morën e kanë prezentu se Mohamed i ka qenë barkë marë, a nuk ashe lërte, se a i që halë besër një të njëtër përgë amërit, cë mundur në mjë urritë barkë këmë, a i s'ka pasë barkë hiqë. Në gjonë nuk në kajalë, nuk në kajalë s'a, sa a i shte imanë me, me bojnë plët njerët thë ishin kure shifshin dhe një arabt madhë përrufë dhe që në qiki ka nga ma i madhë dhe muhammedet e së të salamë qatë njerë i eru ishin, kure takojshin bashkë muhammedet e ma i madhë mirë po pjesët e trupit, pjesët e pjesët e apërt kravët, pjesët e, kravë, e poshtër a që e kishtën a që e kishtën të, të, të, të, të në pajtir të nëndërtimit fizionomik të ati e, sa që nuk kishtë në rëmët <të> i ketë gjohënëm të qëtu ta kishë pasë. Në gjitha në me, pa më vëndër e në shkëtën për me vëndër e në shkëtën. Pa më vëndër e thë dhëmët i kishtë të ba shumë, edhe i kishtë të ba të razë. Dhe me thamë, në mefë njënë dhëmët dhëmët dhëmët dhëmët dhëmët dhëmët, ishte një më shumë i vëndër, ashtu që bukuria e të i në përbet, ati Se Shqipë, se ti shqipojë Pelivanë? Pelivanë. Pelivanë ndërgjim. Okej, a i sa se unë dhe të besoj në se vërëzërë. Kushtë pra e shte pratë? Kushtë e kështu se... Nuk i kishon dhë kushtë në botën arabe prezërët miljërën asë njërë. A që ishte Pelivanë i forë. A që ishte Pelivanë të që ishë. Rasullullaj ka më një haqë s'ka problem të hiqë. Qatë arabë rëkene, i cili ishte në botën arabe shampion, is Uh, njerëzit me cindra i njerës që kanë morë vjesë kanë faonë më nire gajete kanë trasmetur kejtë se Mohamed i ata e bunim tokë trihere mua është to që shenu e nona bebin e vetë në gjemë që të po në po edhe aji ka ka kalur islam edhe aji ka thonë se unë nuk e dita që ka përndonë në mundë sa që nuk ve, e dhërës parati i thashe edhe njëherë se se vishë nëse për një me po ma banë këta unë e se parati i thashe tërë i thashe trihere në trahe në had Nukash diska në regull me muhe edhe i thasht se këta nuk mundët me e bon njeri si esht me muhe se s'ka si esht deri tasht i e ka nërën, nëzumas me are. A më nërkulli prej shumë nërkullive, a më nërkulli prej më nërkullive, Mohamed Ansats. E a ke njësërish të telefonat, është personë së dhe tjetë në regull, tash, Ale, kush në paracit? Ale, Assalamu alaikum. Ale, Assalamu alaikum. Ale, Wa alaikum. Paracit e të të të Nëni kuratitet nga Korani, Zot e ai do ta vë keni që më pas kur do të ke shpëtuar. Po, lidh dot pas dia. Cila do të ishte pyetja juaj personi? Po, pyetja ime është se disa nëse kam një rrugëha në tregu rreth në gjithërat të Muhamedit pa mujizet më. Po, ju përshëndes për përdemonstrishtruj. Dhe kisha niveli të dhëtyu, para diskutën dhe djesh në leximin e tendimin e Koranit. Në volte Radio Albanës, po në orën më sh e mëngjesit, kur vetas jot, kisha dëshmën ditë të shkoja këtu në stacion, edhe a do të tjer në termën lezin kuron. Po çfarë pra pyetë, më siguroi dëshiot drejtë drektorit, pasi që a janë shumë përgjys këtu tek ne, se bëhet anësor me furnizojmësin vetëm në Radio Albanë me kafetë, thëkëti llojra, gjithashtu edhe korën me kuranin e kimi si tu komplet kranin, por varet tash për operatorëve dhe mundësi se sa mund realizojtaj, më siguroi praktik pyetje çështje treturia. Se ramelle, dhe nga fjara, dhe pra, ndërbëndë, po dhe të regullojë sa më parë. Pra, edhe në e nëshpreson se që të që të gjithë më përëmë. Dhe në që të gjithë, dhe në këtërën dhe në këtërën dhe në këtërën që të gjithë, Salama alikëm. Për apërën që e në i në të në këtërën që të gjithë me mëgjizit e mojë afetam. Për rëp nishka dhe të mëgjizit, pasi që janë se dhe dhe gjithë dhe nj Edhe nëse ban në vete, atë që e bën dëgjoni arame fjalë mujdiz. Po unë japam definicionin e, e fjalës mujdiz në mënyrën shumë të thjeshtë. Çfarë do të më thotë mujdiz? Shumë të thjeshtë për të kuptuar më shpejt. Mujdiza do të thotë atë që e bën një njëri edhe çetrimo kursën. Ta përshërisim. Ta përshërisim. Atë që e bën një njerëj edhe çetrimo kursën e vën. Një kopja në jhum më kursen tani thotë ka dhënë mujdizë në fejani, i stëmë në mojgjizet, për mujgjizeti, ujjidu të kerruma, me mojgjize, janë dihmuta në amëret, praja Allahu qëlle gjelalu, u për nderinë t'ive, për ta spjegu në fejani, ative që jetë pa mojgjizet, në kuptojnë pa pa mojgjizet, në kuptojnë argumentët fjarës, argumentët egojës, dojnë me pasi shka, ma shumë se argumenti, dëtër, mojgjidu dhe në bja argument, në bja argument Ja, unë e kam, kam një argument me cilë për shëmë se Kurani kërimi është fjarë Allah, se ta është në përmet një mujizës të tregoj sërash, nëse si nuk besojnë për e fjarës për shëmë. Kësi nëj i ka pasë, nësullë ari sërë për sërëm, 6.000 mujizë, ka qenë i ndëruar, Allah, Allah, dhe Allahu gjellë gjellë gjellë gjellë mu për punë në spjegimit, qështje sfeja që ajë s'jelë të për Allahu gjellë gjellë gjellë gjellë gjellë Unë të për e cejaki ku tham se e ban njoni nuk mundet me bomo e qëtri kur, që ka do me thonë për e cejaki, këda një shemblë për shemblë e për të asjaru atë i qëtta. Niharë me një të bilë mësa njeri, isha të eskjegu punë në mirajin, si mund gjitha. Ratullak, Rebekës, këdullë ka shku me një kash, e cila ka qenë maj, ma ima se mushku, ma ima gëllë se kashin. E unë për eskjegu me një mënirë për i më mënirave, si eshta se kjo punë nd A i takë shumë, masë të bimit, jo në të bimit, masë mas të bimit, mas a i takë shumë. Kjo punë ka zonë një mëri. Fa edhe tash ka mjetën, se së të dhe qarkullojnë qash për një. Pra se pas ka ki, mundgjizënja ka me kisë, unë mundgjizënja. Si unë bëkjo, fa përshemë, sateliti. Shkojnë për i vendin, për një të vendin, për njësas e koga, për raketa, këllur mi. Etila jua pran Makkah, e da jet lu min Kudus. Shu shpejt? Ja, mos e çmojde. Ka tashë ta ku me trans. Mir po. Kjo star mujide. Kjo ka emnë zhbileu. A fjala zhbileu? Ja. E fjala mujide. Kan dallim shoh. Kura është mujide. Kur mund të dalë çetër meralizim? Sai kurta hipë në një hyjvan, çka është më i madh se mushka? E më i vogël se kali. Premë që shkojnë në Kudus, por çaqo çaje ka përsëritur. A vogjo? Mund të tjeni. Po, pra. de? Djenj urdhë në Kur'anin e Këndë, duri ku Allahu xhallaluhu na urrit me liri shty, çu Kur'anin e Kërim. Me çështën, çaja ka puni, andollmo kur, plas, qamo, a krija e deran bilmo, qamo xhide. Ataje e përdorin popullin, e kishin marrën shtëpi për mrekulli. E kishin marrën filon e kish bënë ligjrat një një mrekulli, njëri e kish bënë msim në klas mrekulli, kishin marrën e rrug mrekulli. Kto janë ato supat? E vjen, supa e kialorit. E, me të qelë një dhe me folën dhe ta redëm, me, me të afru se mirë ishte, ne? me të afru se, jo, shpia filonit, jo se shpia qetrit, kare filonit, jo se i kare qetrit, televizori filonit, jo se televizori qetrit, ke që për qëndë, se mërkullit, s'ka për. Ratullu a e së të srati ka përës të anë, qëtë nëmër, në më, no, shumë mërkullive, e ka i moku, moja e mërkullive të ati, është morani kërimi edhe ka në mërë thunë bërdejkën e malë a Mustafa Sallalareselë, përshemë, ati më së qësi në gjishtë atë ujë, a këri, ati së qësi në gjishtë atë ujë. Me gjithë se nërë kemi njerës, mirë pa nuk i motin pullë të peshë me mëndë dhe njerësve, me në qëka përshë parë ujë për gjishtë, për delë ujë për gjishtë, djo në kamë gjishtë, për delë mujë për gjishtë, djo në kamë gjishtë, p danubi për shterën parasinjive, salë për shterën parasinjive, nili për shterën parasinjive, për nërë për kishtë, i, i, i, i vëllë për mbrekullit, të cilët Allahu e ndërën di kalme di shka, shka nuk e ndërën qëtri, mbrekullia, ajo e cilët ka me, do t'je se gjallë dhe t'inë një gjikimit, ajo me modhja për mbrekullit, gjallë t'inë për mërën të një të nësë, nësëra m يبقى له فوشه باش يثبت مريكوليا ما والله حتى هذا عاد دوك ديت مواله حتى ينار مري كي دا كي داك السيده كي يبارا دور بالكين راه غولر كل دفتر 54 باش مرتب الله وكثر بره الكريم ليذكره على الدين كله ولو كره الكافرون ددا د بصار كدين بكد لي برني ديت ملي جا اختطتش دم زوتي او داو هادش باش داو هادش شكون كدبوا Në nërënëse nuk dojnë atërskanë nuk edhëtë. Qërësë e praë të një pasit një njërë bëndisete, mesi që gjë një bëjërë gjëllë e një njërështë njërë, e bëjë një pa një shkutë një një një gëjëtë, një një njërë. Muhammad alayhi salam Muhammad alayhi salam bakul ha